Стівен Кінг, Долорес Клейборн «Це цілком розумний аргумент», – визнав він. «Ми знаємо, що падіння саме по собі не вбило його. І згідно з результатами медичного огляду, він ще якийсь час був у свідомості. Місіс Сен-Джордж, якби ви впали в занедбаний колодязь, і у вас були переламані всі кістки, хіба б ви не кликали на допомогу?» Я дала собі трисекундний перепочинок, а потім відповіла. Але ж це не я впала в колодязь доктора Маколіфе. Упав Джо, а він був п'яний. Так, погодився доктор Маколіф. Ви купили йому пляшку шотландського віскі, хоча всі, з ким я розмовляв, стверджували, що ви ненавиділи, коли ваш чоловік пив. Ви купили йому пляшку, незважаючи на те, що в п'яному вигляді він ставав нестерпним і забіячним. Ви купили йому пляшку, і він не просто випив, він напився. Він був дуже п'яний. У нього рот був наповнений кров'ю, вся його сорочка була залита кров'ю. Зіставлення цього факту з тим, що в нього були переламані ребра та пошкоджені легені, наводить на думку, знаєте про що це? Раз моя конячка, два моя конячка, три моя конячка. Ні, відповіла я. Кілька переламаних ребер проткнули його легені. Такі розриви завжди призводять до кровотечі, але дуже рідко до такої рясної. Така кровотеча, маю вам сказати, могла викликатись лише через тривалі крики із ризиком для життя. Так він і сказав, Енді, з ризиком. Це не було питання, але я все одно порахувала до трьох, перш ніж сказати. Ви думаєте, що він кликав на допомогу, наскільки я зрозуміла з ваших слів? Ні, пані, відповів він, я не просто так думаю, я впевнений у цьому. На цей раз я не стала вичікувати. Доктора Маколів. Твердо спитала я. «Чи не вважаєте ви, що це я зіштовхнула свого чоловіка в цю криницю?» Це трохи похитнуло його. Його очі прожектори замиготіли і якось потьмяніли на кілька секунд. Він покрутив свою трубку в руках, потім знову засунув її до рота і затягнувся, увесь цей час намагаючись вирішити, як йому бути з цим. Але тут заговорив Гарет. Обличчя його було червоне, як редиска. «Долорес», – сказав він. Я впевнений, що ніхто не думає, ніхто навіть не розглядає можливості того, що я перебив його Маколів. На кілька секунд мені вдалося відвести його поїзд на запасний шлях, але я зрозуміла, що йому без особливих зусиль вдалося повернути його на центральну магістраль. Я розглядаю таку пригоду. Зрозумійте, місіс Сен-Джордж, це належить до моїх службових обов'язків. Ох, та киньте ви називати мене місіс Сен-Джордж, сказала я. Якщо вже ви звинувачуєте мене в тому, що спочатку я зіштовхнула свого чоловіка в колодязь, а потім стояла і слухала його крики про допомогу, то зовіть мене просто Долорес. Чесно кажучи, я не намагалася загнати його в кут цього разу, Енді. Але будь я проклята, якщо мені не вдалося це, вдруге за такий короткий проміжок. Сумніваюся, що подібне траплялося з ним, відколи він закінчив медичний факультет. «Ніхто ні в чому вас не звинувачує, місіс Сен-Джордж», – якось здавлено промовив він. Але в очах його промайнуло. Принаймні, поки що. «Ну що ж, це добре», – сказала я. «Тому що думка, що я могла зіштовхнути Джо в колодязь, просто дурна. Він важив більше за мене фунтів на 50, а може навіть набагато більше. За останні кілька років він сильно потовстішав. До того ж, він не боявся пускати в хід кулаки» якщо хтось вставав на його шляху. Я говорю це вам, як його дружина, а я була нею більше 16 років. Але будь-хто може сказати вам те ж саме. Звичайно, Джо давно вже не бив мене, але я ніколи не намагалася змінити загальну думку, що склалася на острові, що він б'є мене. І тепер, коли уважні очі Маколіфа намагалися пробурити мене наскрізь, я була страшенно рада цьому. Ніхто не каже, що ви зіштовхнули його в колодязь, Сказав шотландець. Тепер він швиденько відступав. За виразом його обличчя було видно, що він знає про це, але не має уявлення, як це сталося. Його обличчя говорило, що це я мала відступати. Але ж він кричав. Він довго благав про допомогу, можливо, кілька годин, до того ж досить голосно. Раз моя конячка, два моя конячка, три. Можливо, тепер я вас розумію, сказала я. Можливо, ви думаєте, що він випадково провалився в колодязь, але я, почувши його крики, прикинулася глухою. Адже на це ви натякаєте? По його обличчю я зрозуміла, що саме так він вважає. Я також бачила, що він шаленів від того, що все йде не так, як він припускав. Не так, як це відбувалося завжди на подібних розмовах. Крихітні червоні цятки з'явилися на його щоках. Я зраділа, побачивши їх, бо дуже хотіла, щоб він вийшов із себе. З людьми типу Маколіфа набагато легше поводитися, коли вони в сказі, тому що вони звикли зберігати холоднокровність та самовладання, тоді як їхні співрозмовники втрачають їх. Місіс Сан-Джордж, буде дуже важко досягти чогось, якщо ви відповідатимете питанням на питання. Чому ж ви не питаєте доктора Маколіфа? Широко розплющивши очі, сказала я. «Ви сказали мені, що Джо кричав, вигукував, як ви висловилися. Тому я просто запитала. Добре, добре, перервав він мене і опустив свою трубку на попільничку Гарета, з такою силою, що вона брязнула. Тепер очі його сяяли, а на лобі з'явилася смужка такого ж червоного кольору, як і плями на щоках. Ви чули, як він кликав на допомогу місіс Сан-Джордж? Раз моя конячка, два моя конячка». Джона, я не думаю, що є хоч якісь підстави так зводити бідну жінку», – трутився Гарет. Голос його звучав ще більш збентежено. Але провалитися мені на цьому місці, якщо це знову не пробило пролому грішотландця. Я мало не засміялася. Мені б не пощастило, якби я зробила це. Але все одно мені було смішно. Маколів глянув на Гарета. «Ви погодилися довірити мені цю справу». Бідний старий Гарет так різко відскочив від нього, що мало не упав зі свого стільця. Я впевнена, що він проклинав себе. «Добре, добре, не треба підливати олію в огонь. примирливо промимрив він. Маколів повернувся до мене, готовий повторити своє запитання. Але я не дозволила йому турбувати себе. Я мала достатньо часу, щоб порахувати до десяти. «Ні», – твердо сказала я, – і нічого не чула. Тільки перекличку катерів у бухті та крики людей, коли вони побачили, що почалося затемнення. Він чекав, що я скажу ще щось. Старий трюк, коли ти залишаєшся спокійним, дозволяючи іншим лізти на пролом, набиваючи собі шишки. У кімнаті повисла напружена тиша. Мої руки лежали на сумочці. Маколіх дивився на мене, а я дивилася на нього. «Ти розповіси мені, жінко», – говорили його очі. Ти розкажеш мені все, що я захочу дізнатися, двічі, якщо мені це знадобиться. А мої очі відповіли, ні, друже, ти можеш сидіти тут, пронизуючи мене своїми блискучими яскраво-блакитними очима, поки палаючий вогонь не перетвориться на замерзлу ковзанку. Але ти не виб'єш з мене ні слова, поки сам не відкриєш рота і не спитаєш. Ця дуель очей тривала майже хвилину. І до кінця я відчула слабкість і бажання сказати хоч щось, хоча б хіба мама не вчила вас, що не ввічливо дивитися на людину. Потім заговорив Гарет, вірніше його шлунок, Пролунало гучне бурчання. Маколів подивився на Гарета з гидою, а той витяг складеного ножичка і почав вичищати бруд з-під нігтів. Маколів дістав записну книжечку з внутрішньої кишені вовняного піджака «Шерсть у липні». Щось переглянув у ній, а потім сховав назад. Він намагався видертися назовні. Нарешті, промовив, він так недбало, ніби сказав, «Мене запросили на ланч». Відчуття було таке, ніби хтось устромив вилку мені в бік. Але я спробувала не показувати цього. «О, невже?» – здивувалася я. «Так», – підтвердив Маколів. «Шахта-колодязя викладена величезними каменями», – тільки він сказав, – жниками Енді, як кажуть у Шотландії. Ми знайшли закривавлені відбитки пальців на кількох каменях. Вявляється, йому вдалося піднятися на ноги, а потім повільно камінь за каменем видертися вгору. Напевно, на це знадобилися зусилля Геркулеса, які перетворювали нестерпний біль у пекельні муки. «Мені дуже шкода, що він так страждав», – сказала я якомога спокійніше, відчуваючи в той же час як піт виступає у мене під пахвами. Пам'ятаю, я злякалася, що краплинки поту з'являться на чолі та скронях, і він зможе помітити їх. «Бідолаха Джо!» Так погодився Маколів. Його очі прожектори, втомившись, мигнули. «Бідолашний старий Джо!» Я вважаю, що він цілком міг би самостійно вибратися з криниці. Можливо, він незабаром помер, навіть якби вибрався. Але він міг це зробити». «Однак щось завадило йому». «Що ж?» – запитала я. «У нього виявився пробитий череп», – відповів Маколів. Погляд його був таким самим гострим, а ось голос нагадував муркотіння кішки. «Між ніг ми знайшли великий камінь. Він увесь покритий кров'ю вашого чоловіка, місіс Сан-Джордж. І в цій крові ми виявили безліч порцелянових уламків. Знаєте, до якого висновку я дійшов? Один, два, три...» «Схоже, що цей камінь вибив його штучні зуби, як і проломив йому голову», – сказала я. «Жахливо! Джо дуже подобалися його зуби, і я не уявляю, як це Люсієну Мерсею вдалося догодити йому». Губи Маколіфа здригнулися, коли я висловила це припущення, і подивилася на його зуби. «Жодних пломб!» «Мені здається, він припускав, що це виглядатиме як усмішка, але йому це не вдалося. Ні граминки!» «Так», – сказав він, демонструючи обидва ряди біленьких, акуратненьких зубів. «Так, я теж дійшов такого висновку. Це порцелянові уламки його нижньої щелепи. А тепер, місіс Сан-Джордж, чи є у вас хоч якесь припущення, як міг цей камінь ударити вашого чоловіка, коли він уже майже вибрався з криниці?» «Один, два, три». «Ні», – сказала я. «А у вас?» – «Так», – відповів він. Я підозрюю, що хтось вирвав камінь із землі і сили вдарив у звернене вгору благаюче обличчя. Знову в кабінеті повисло важке мовчання. Одному Богові відомо, що я хотіла сказати. Я хотіла схопитися і сказати. Це не я. Може бути, хтось і зробив це, але не я. Однак я не зробила цього. Тому що знову була у цей момент у заростяхожини. І тепер усюди мене оточували прокляті колодязі. Замість того, щоб заговорити, я мовчки дивилася на Маколіфа, відчуваючи, як мене кидає впід, а руки ось-ось судомно стиснуться. У мене побіліли нігті, і він помітив це. Маколіф був народжений, щоб помічати такі речі. Очі його знову засяяли, як прожектори на маяку. Я спробувала знову покликати на допомогу Віру. Як би вона дивилася на нього, ніби він був лише грудочкою собачого лайна. Але під його пронизливим, буравливим поглядом це не вдалося. Раніше мені здавалося, що Віра тут, у цій кімнаті, поряд зі мною. Але тепер усе було інакше. Тепер тут не було нікого, крім мене, і цього маленького, акуратного шотландського доктора, який, можливо, розважався, як детектив-аматор у журнальних оповіданнях. І чиї свідчення, як я з'ясувала пізніше, відправили до в'язниці вже більше дюжини чоловік. І я відчувала, що все ближче і ближче підходжу до того моменту, щоб відкрити рота і видати щось. І чорт забирай, Енді, я не мала жодного уявлення, що я скажу, коли настане цей момент. Я чула цукання годинника на столі Гарета. Він дуже голосно відраховував час. І я вже збиралася щось сказати, коли людина, про яку я зовсім забула, Гарет Тібодо, заговорив замість мене. Він заговорив, хвилюючись і поспішаючи, і я зрозуміла, що він не може більше витримати цієї мовчанки. Мабуть, йому здалося, що вона триватиме, поки хтось із нас не закричить, щоб хоч якось розрядити обстановку. «Слухай, Джоне!» – сказав він. «Я вважав, що ми вже погодилися, що Джо сам ударився об цей камінь і…» «О, чому б тобі не заткнутися?» – вирискнув Мак-Оліф високим засмученим голосом, і я розслабилася. Все було позаду. І я знала це, і вірила, що маленький шотландець теж це знає. Це було так, ніби ми обидва з ним перебували в темній кімнаті. І він лоскотав мені обличчя лезом бритви. А потім старовина констебель Тібодо незграбно зачепився ногою за вікно, і темрява з гуркотом і шумом розчинилася у світлі дня. І я побачила, що він торкався до мене лише пушинкою. Гаррет пробурмотів ще щось про те, що Маколіфу не варто було б розмовляти з ним. Але док не звернув на нього жодної уваги. Він знову повернувся до мене. «Що ж, місіс Сан-Джордж?» Голос його звучав жорстко, наполегливо, ніби він загнав мене в куток. Але тоді ми вже обоє знали, що це все. Йому залишалося тільки сподіватися, що я зроблю помилку. Але мені треба було думати про трьох дітей. А маючи дітей, ви стаєте дуже обережними. «Я сказала вам усе, що знала», – сказала я. Він напивався, поки ми чекали початку затемнення. Я приготувала йому сендвіч, сподіваючись, що це хоч якось пом'якшить його, але марно. Він репетував, а потім ударив мене і помотав мені нерви, тому я й пішла на лух. Коли я повернулася, його вже там не було. Я думала, що він пішов із кимось із своїх друзів, але виявляється, у цей час він уже лежав на дні криниці. Мабуть, він хотів скоротити дорогу. Можливо, він шукав мене, бажаючи вибачитися. Цього я так ніколи не дізнаюся. І, можливо, це добре. Я сміливо глянула йому вічі. Ви можете спробувати це на собі, доктора Маколіфа.